بسم الله الرحمن الرحيم منګه خبر مردود د دې مختلف اقسام ویلي چې یو خبر رد کیږي داغي بنیادی دو وجوهات دي یو وجا اغه انقطاع فی السند ده دوی وجا غطاءن فی الراوی دی چې پراوی کې عیب وي د انقطاع فی سند دا غیب په بنیاد باندې منګه مختلف اقسام ذکر کړل لکه معلق معضل مرسل منقطع دا مختلف اقسام دا منګه ذکر کړې دي بیا منګه دتان فی الراوی دا غي اقسام منګه شورو کړل د تان اقسام منګه شورو کلل. او پای کی بنیادی دواسباب دي یابدی اوراوی په عدالت کې نقصانی او یا داغه په حفظ او داغه په اتقان کې به نقصانی ضبط کې نو دا غي پینځه دا عدالت دی او پینزه دا د حفظ او د زبض دی ناغلس اغلس اسباب جوړیږي دا غین منګه بازی ذکر کړی دی لکه موضوع چې پای کی راوی کذاب وي دا غو عدالت کې نقصانی متروک کی هم دا راوی په عدالت کې نقصان دے ځکه هغه متهم بالکذب دے منکر کی یو راوی دد د سقر اواتو مخالفت کئ نو د دې ظاهر او جدا د جدتا الفاظ پورې یاد نه دی د دې وجنا د د سقر اوینه خلاف کئ مارواه الضعیف مخالفن لمارواه الثقه او دویمو وږی ادم دا چې د کی را ضعف یا د عدالت کې نقصان دی او یا ضعف په کې راغلی دی د د حفظ او د ادقان د وجنه چې د په حافظه کې نقصان دی د دی وجنه ورسره منګا بل تعریف موک چې پای کې هغه ضعف هغه راخکاره شي نو هغه داغه حدیثو چداغه پسند کې داسې راوي چداغه نه فاحش غلطياني کیږي کی او غفلت ډيري او یا فسق داغه هغه ظاهر وي دوانه تعریفونه غوښمه کولل بیا داغه مقابله کې معروف راته نو دمعروفم امغه مثالو چې منګه هغه ذکر کړه ننه منګه دا خبره مردود بل قسم اغوایو چاغی د شاز وی شاز وی کستا یادی نو منګه شاز د بحث د دور اهم بحث ده چې کلمنګ د صحیح حدیث داغی دا شرایط ویلی پنځه نو شاز داغی دا په هغه شرایطو کې یو مستقل شرط اگر اغه دا سئی لزاتی داغی شرائط کتاسو سئی لزاتی دارنگی حسن لزاتی داغی پاگ پینزو شرائطو کی ما اتصل سنده بینقل العدل الذي تم مضبطه عن مثله الى منتحاه من غیر شدود ولا علت تو پائی کے باقیده من غیر شدود ولا علت نشاز دا بحث په دی باندې ضروری دی چې د صحیح لزاتی او یاد حسن لزاتی او د صحیح لغیرې کې چې کم 15 شرایط کار دي نو یو پې کې دا وا چې دا روایت بشاز نه وي او دا روایت کې شاز نه مطلب دا دا روایت په محفوظ وي محفوظ وي ده شاذوالي نه زکه ده شاذ مقابله کې چې کوم روایت راځي ناغیتا محفوظ وی لیکي نو دا هر شرط معنا دا وا چې من غیر شذوذن چې دا روایت بشاذ نهي کوم چې دا صحیح لی روایت ده یا حسن لی روایت ده یا صحیح لی روایت ده دا بشاذ نهي نو چې شاذ نهي کوم روایت وایي محفوظ روایت وایي شاز دا اسم فائل سی غدا او دا دی دا باب چی دینو دا شزا یشزو دا باب دی دا دی او شا شاز معنی پا معنی دا منفرد باندی پا معنی دا زان لباندی چه شاز دا منفرد توی تو او الک تلک توی یاني اوتن چې هغه د ډلې نه د ګڼې نه اغازان لې نو دتا شاذ وی لیکيږي لکه حدیث کې مرازي چې یذ الله معل جماعه ومن شذ شذ فنار دا روایت منګ بدر سونه کې وایي هم چې د الله امداد د جماعت سره ده او کم سره چې هغه د جماعت نه جدا شو شذ نشوز فی النار داداغی نو دیبا پا اور کی زان لکڑیشی پا اور کی بدی یو سڑی جماعت نجو داشو نو دیبا پا اور کی هم زان لکڑیشی نو مقصد دا شاز په معنا د انفراد بانی په معنا دا زان لوالی باندی شزا بمعنا انفرادا او د شاز معنا دا دا المنفردو عن الجمهور لکه دا غته وی چې دا اکثریت نزان لې د جماعت نزان لې اصطلاحي معنا د دې دادا تصورک تيسير مصطلح الحديث وی نزدو ماغه کتابنا تاسو ته د شاز دا اصطلا نو پدې کې مارواه اصطلاحي معنا مارواه المقبول مخالفن لمن هو اول من هو پدی الفاظو سرم دا ټیک دا دا بالکل مغچ څنګه موږ دغه تعریف کړو د منکر مارواح الزعیف ومخالفن لمارواح الثقه نو داتا سو مارواح المقبول هم ویل شي او د مقبول په زیبان سقه هم ویل شي مارواح الثقه مخالفن لمن هو اوثق منه ماروه اوقت او مخالف لیمن هو اوسق سکومن هو چې سقه راوي د ځان نه د زیات او د ځان نه د زیات سقا دغه مخالفت کوي نه دی ته شازوي لږږي په د تاریف کې سقه لږږي نو هغه د ځان نه د زیات سقا دغه مخالفت کوي یعنی دواړه راویان سقد دي خو یو سقد دی او دویم داغ نه او سق دی یعنی اسم تفظل س دا یعنی هغهغ نه زیات سق دی نو په کی دا چکم کوم د سق روایت دی چونکه دا دا او سق د روایت نه مخالف دی نو د سقد دی روایت ته شاز ووي او کم چې او سق روایت دی ا هغه ته محفوظووي. مثال نو بواځي هشي نو د د د شاذ اصطلاحي تعریف ده چې سقہ دابا د ځان نزد زیاد سقراوی مخالفت کړي او داغه خلاف کړي کتاب سرا د دغه التی سیرو مصطلح الحدیث کتابوی شتدا سرا خا خبرې کې د بشرا والا د کنا خا. خه د خلخانه تاسو رښتکا نشتا مسئج یولیکای خزेटिक شوا ځیشان سرمشت دی ها په صفه نمبر 81 باندې وګورئ کم چې منګه د منکر په بحث کې دلته یو انوان یو عنوان ورکړی دی الفرق بینه و بین الشاذ فرق په مابین د منکر کې او په مابین د شاذ کې دا یو کلی منګه وای واغست په یونیورسيټي کې نو په دې کې زمنګا استاد ولتا قابل سړیو او اصول حدیث ماد آغنم او ما داغنم ویلو نو په دې کې وای ویل یو کسراغه او ماشا الله پټکي والو او هغه زمونږ استاد ته ویلي په ما ز شیخو حدیث ما باقاعده په فلانکي مدرسه کې درس وبخایم زه ناس ته منو هغه ماته مشتاق سی بو ویلي دا هغه د پته وچې د الریډی لکه د علم حدیث سره د دم تعلق دی او ددم دم یو شوق دی نو مشتاق سی بو را دا زمان دا شاگرد دا بتانا وای و واخلی اگه ویل ٹیک دا ما غطبی بینی ما شیخ و لدیسی با ما شااللہ ما از اخده خوب آلڈی درس که درخا خبره دا بس ما از صرف یو تا پوسکو ما. او وڑو کې گنته تا پوس دی ما مل فرق بین المنکری و الشعب و ایو بینهما مای ده منکره و ده شاز ما بین که فرق سده او ده ده دوانو ترمینزا چه کم منطقی نسبت ته منطقی سلور و نسبتون آغا بیلی کیگی مای ده ده کم نسبت ته نو آغا اصل کې ما ده آغا نوم ده تا پوس کهو ده صفحه نمبر کاسی بانی الفرق بینهو و بین الشاز د ته پوښتمه کول نو پدې نو پدې کې اغه ذکر کړی دی او بهرل ته خو اغه نسبت اغه نشتا پدې خو نسبت اغه نشتا او بارا لغه نسبت په تاسو ته ذکر کما ان شاء الله نو د منطق پدې زمانیت دی چ ابتداء منګه د اردو یو ورساله ده منطق صرف بنده لګه د بحث مباحثې د پاره او د منازري د پاره د منطقی اصطلاحات د ضروری دي او پدې کې صرف یو ور رساله دا تسهیل المنته کوتوي تسهیل المنطق, المنطق بنده صرف دا ووي او منطق منطقي یو کتاب دې مرقات یوغه مرقات د د ه ش دا دمللهلهقاري هغه نه دی بلکې مرقات دا ی وړو کېونې کتاب دی بس چې بنده صرف دا کتاب وي نوبد دا د منطق د دهکړې دپاره دا کافی ده او په کې چې بنده په دغه استاصلااتو بانې پوه شي نوغ چې کم غټ کتابونه دي قااضی او سلم او هغې تن بیااجت نو منطق کله چې د دوو سیزونو منس کی نسبت ذکر کیږي نو سلور نسبتونه غوېل کیږي یوتا لکوساغا منغاله کی اصول حدیث وایو خو لیکن د اغه نسبتونو اطلاق منګه په دې ځای کې کو زکه چې دغه استلहात په دی ټولو کتابونو کې په دی ټولو فنونو کې دا په کار راځي لکه څنګه چې اوس منګه د د مونکر او د شاز منس کې دا فرق ذکر کو نو پای کې د منطق او اغه کم سلور نسبتونه دی نو پای کې یو نسبت اغه منګه ذکر نو ناغه سلور نسبتونه د دوو سيزونو ترمینز نسبت یا با نسبت د تساویوي مطلب دوانه به یو شې او یا با نسبت د تباين وی مطلب دوانه بالکل د یو بل نه جدا جدا سيزونه تباين بیل بیل او یا با داغی ترمین زا عموم خصوص مطلق وی یعنی یو با عام مطلق وی بل خاص مطلق وی او یا با داغی ترمین زا جکم نسبت تے نو آغا عموم خصوص من وجهن وی نو د منکر او د شاز ما بین کی جکم نسبت تے نو آغا دا عموم خصوص من وجهن نسبت تے لان دوی دا زکر کریم دی پهیعلم من هذا ان هم یش طريقي فاشترات المخاله یف طريقې في انشاده راوي مقبولون اوولمون که راوي ضعف نو په عموم خصوص من وجهن کې دری سیزونه په کاروي یعنی کله چې یا هغه علمی جببه کتهوي نو پر عوم خصوص من وجهن کې، دری مادي پکاروي درې مادي یو مادي د اشتراک پکار دی. دی, دی او دو مادي د افتراق پکار دي یعنی یو مادي د اشتراک چې د دوه نو کې مشترك او دو مادي د افتراق پکار دي چې دا یو د دی بل نه پسوجي جدا دي او دا بل د دی, دی. بل نه پسوجي یعنی په خپل منس کې د وجه نه جداوالې دي نبې د یو یو وجه او د بل بل وږي نو نو منکر او د شاز مابین کی چکم مشترک دی نوغه تاسو په تعریف کیو ګورئ د منکر تعریف منګکړیو مارواهو ظعیفو مخالفا لما رواه الثقه او د شاز تعریف منګاو ک مارواهو ثقه تو مخالفا لمن هو اوثق ہو نو په دوانو کی چکم مشترک سیز د نو هغه مخالفت دی چه کم مشترک سیز ده نو هغه مخالفت ده ایو دا. او پا دوانو که چه سه افتراق ده جو داواله یعنی پا دوانو که مشترکه نکته سه ده مشترکه سیز سه راوی بل راوی نه مخالفت کوي په دی دوانو که ده اشتراک ده او ده مادبه که یو او په دوو کې افتراق دی او دوو کې افتراق دا دی چې په مونکر کې ضعیف چې دی نو دا د سق نه خلاف کوي دغده د افتراق ده د مونکر د طرفنا او پشاس شااز کې سق چې دی او دا د د نه خلاف کوي نو هغه د م ماده د افتراق غدا یعنی جداوالي د دې دوانو په دیکي به چې په یو کې راوی ضعیف دي او بلکی هغه مخالفت کون کې هغه سقه دي ټک شو او دوانو ماده د اشتراک سره چې په یو راوی د بل راوي نه مخالفت کې به کې دوانا نو د دې ترمنځ عموم خصوص من وجهه د نسبت ته دا ب اضافی اضافي خبره چونکہ دا ریکارڈنگ کی گئی نوزا دا باپکی راشی کنن پر پوئے نشئی انشاءاللہ یوزے کی باپر پوئے شئی نو د شاز استلاحی تعریف ما رواہو ثقت و مخالفن لمن ہوا اوثق من ہو اوثق سیسر علی کلے کی گئی اسم تفضیل دا شاز آنگا حدیث طویلے کی گئی چی روایت کی اغیل رسقہ مخالفن بدا سیال کی جی آغا کا ان کی دا سحال کې چې هغه مخالفت کوونکې ویلېمن د اغه چانه هو اوثقو چې اغه ډیر سقه د منه د سقنه اغه ډیر سقه دی په بدايات ساتي شوزوز دا په دو قسمه دي کلب متن کې شوزوز وی او کلب کلب سنت کې شوزوز وی او کلب متن کې شوزوز وی د دې مطلب دا دی چې مونږ کوم د صحیح حدیث تعریف ویلی ویلو دغه شرایط من غیر شذوذ چې دا روایت بشاز نه وي ودایات ساتي دا روایت به نه متنن شاذ او نه به سندن شاذ وي نه به پسند کې شاذوالي وي او نه به په متن کې شاذوالي وي د دې دوهونو مثالونه اغاز وکړو یقع الشذوذ في السند شذوز واقعیکی کی پسند کی کما یقع فی المتن ايضا لکه څنګه چې په متن کې عمدارنګي واقعیکیږي د شذوز فی سند مثال څه دی چې یو سند هغه شاذوي مطلب دا چې پای کی یو سقر قراوی هغه د ځان نه د اوسق خلاف کوي د دې مثال په سند کې څنګه دی نو دلته چې دا کم مثال ورکړي دی ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة طريق سند توي مدار حديث ته چې ترمذي روایت کړي نسائي ابن ماجه دلته دا ابو داوود حوالہ نه دا ورکړي ابو داوود هم دا روایت کړي دي ما رواه ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه كم چې غو سنن سنن ارباع دي د سيين نه علاوه چې کم سلور کتابونه دي سنن ارباع من طریق ابن عینه د ابن عینه په ثاند باندې ابن عینه احادیث او پسند کې دو سفیان مشهور دی او ته سفیان ابن عینه وای او بل ته سفیان سوری وای نو سفیان ابن عینه عن عمرو ابن دینار سفیان ابن عینه د عمرو ابن دینار شاگرد دی د عمر ابن دینار شاگرد دی عمر ابن دینار د دا د عوسجا عوسجا د عبد الله ابن عباس داغه شاگردم دی د عبد الله ابن عباس غلام او آزاد کړو عوسجا ان ابن عباس اغه د ابن عباس نه روایت کئ ته دی وجه نه د دا عوسجا داغه سره وتاه په سند کې بازي سندونو کې محدثین لیکلي دي مولا ابن عباس مولا مولا مولا د سیوټکه دي چې دا په مالک باندې هم استعمالیږي او مولا دا په 파 غولام باندې هم دا ټکه دا دغه سیټکه د لکه د استاد محترم د ثوابي په جبا کې ترکان چې ده ترکان دا نیک نیک زمانگ استاز محترم داوئی وی نیک منګل ته زمیدار تا وایو او نیک چی ده نو داغا اغا مالک تا هموئی نو دارنگی دا مولا دارتا که ده مولا اغا مالک بانیم داده اطلاق کی گی او مولا اغا جکم دغه غلامي نو پاغا بانیم اطلاق کی گی زی زگی تا بگوری مطابق په مانا کې ته دا مالک معنا کمزه کی ټکی غیل تب دا مالک معنا کی او چ کمزه کی دا غلام معنا ټکیږي نو التبا د بیا د غلام معنا کی نو عن او سجا مولا ابن عباس او مولا به اغاظات کرد غلام طویله کیږي لقدی حدیث کی مخ راضی لفظ عبد الله ابن عباس دا غنه روایت ته چ یو شړې ها ان رجلن تو فی علا عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم يوسړې د نبي عليه السلام په زمانہ کې هغه مړ شو ولم يدع وارثا او غيص يوارث د ځان پسې پر نه خدا یعنی میراتو او کلالو ولم يدع وارثا الا مولا مگر هغه ځان پسې غلام پرې خدا لیکن کم غلام هوا اعتقه هغه غلام چې هغه د آزاد کړو تښوا یعنی هغه غلام چې هغه د آزاد کړو نو د حدیث کې لکه مخ کې الفاظ راځي چې نبی علی السلام ته پوسو کده د سخته ری صحابه ویل نه بلکې صرف هم دغه غلام د چي آزاد کړي وو پیغمبر علی السلام دغه سړي دغه مالک میراث اغم دی غلام لور کو چې بدا والا ته د حقداري خو اوس په دې حدیث کې دا, دا عمر ابن دینار دا مختلف شاگردان دی مختلف شاگردان دی یو شاگرد دا صفیان ابن عینه دی استاد سکپیدای کیسفه نمبر 84 باندې وګورئ نو دلتوی وتابع ابن عیینا علی وصله ابن جریج و غیره او د ابن عیینا متابعت کړې دی یعنی څه مطلب یعنی ابن عیینہ غونتی دا روایت هم په دې سند سرا روایت کړه دے الا وصلی د دې په وصل باندي سم مطلب یعنی همدغه څه د ابن عباس نه د ابن عباس نه روایت دے هم په دې سند باندي ابن جریجم دا څه روایت کړه دی او د ابن جریج نه علاوه د عمر ابن دینار نور شاگردان هم دي لکه مثلا د عمر ابن دینار دا دري شاگردان دي سفيان ابن عينه دا دا روایت په ترمیزی کې دي دا کم روایت چې مونږ ذکر کړو بل شاگرد د سفيان عمر ابن دينار ابن جوريج که ابن جوريج ابن جوريج دا غو روایت ته په نسائي کې اغم د عمر ابن دينار نوم دا شي روایت کړي داسنګ چې کتاب کې ذکر شوه دي ابن عباس ان رجلن توفيا او دا عمر ابن دینار بل شاگرد دی نو داغنم دی حماد ابن سلامه حماد ابن سلامه دا روایت په ابو داود کې دی همدغه سی روایت دی حماد ابن سلامه عن عمر ابن دینار او ابن عباس او دا سی دا روایت مخ کې سفیان ابن عینه عمر ابن دینار او سجا ابن عباس ابن جریج عن عمر ابن دینار عن عوسجا عن ابن عباس دا روایت په دی انداز بانی ایک یو خود عمر ابن دینار دا دری شاگردان دا دن یو قسم روایت کئی لکه دی پا روایت کی پسانت کی اختلاف نشتا او مخ که جمعت انده نبایی کم یو ټکی نیم که که مخیوال یا آغدا روایت یو شانده معنی یو شانده ق قصد عمر ابن دینار یو بل شاګر دی اوغه د حماد ابن زید تاسوکو عبارت وګورئ د تیسیر مصطلح الحديث نو وتابعه ابن عینه علی وسلی ابن جریجن و غیره دی خود ابن عینه اونتي روایت کړی ابن جریج او و غیره نو مراد څوک دی حماد ابن سلامه دی وخالفهم جو خلاف کړه دی د دی راویانو د ابن عینه د ابن جوریج او د رنگه د دا حماد ابن سلامه د عمر ابن دینار یو بل شاگرد دی هغه حماد ابن زید دی حماد ابن زید د دینه مخالفت کړه دی اوس هغه مخالفت دادې ښه د دا حماد ابن زید روایت چې ده شاز دی څنګه شاذ دی او شاذ فصند موږ مثال ورکو زکده دا روایت کړه دے د خپل استاد عمر ابن دینارنه او عمر ابن دینار دع او سجن او او سجن بعد دی ډایرکوي چې ان رجلن توفیا علی عهدی ابن عباسی نه ذکر کړي تښ نو د سنت کی دا غنورو خپل ملګرونه خلاف کړي دی یعنی دا عمر ابن دینار منګه د سلوور شاگردانو خبره کو دری شاگردان اغي یو قسم سند ذکر کړي تادادم دا سیوا دا دي تادادم سیوا دي او بل دادا چې په اسماء الرجال کې د دغه خلقو چې کومه مرتبه ده د محدثین په نزبانی سفیان ابن عینه دارنګي یعنی په دې کې صرف د سفیان ابن عینه چې دینو دا ځان محمد ابن زید باندې دروندې دا حماد ابن د بنی سلامه او ابنی جووری جو سره ملګې شي هم نه او لکه سفیان ابنی نه ځکه دا خو د بخاري او د مسللم او د د ټولو کتابو ی او رادي او مشهور محدس دی ټیک نو د ووج نه د د دا رواییت دا شاز دی د اوساجاه او د او بعد د ابن عباس پست کې نه ذکر کر او د د د روایت چې د حماد ابن زید د د د روایت په سنن الکبره د بهقی حقیقه لیکه امام بهقی د د روایت ذکر کړی دی حماد ابن زید عن عمرو ابن دینار عن عوسجه او ان رجلا مات علی عهد رسول الله تخو نو دد شاس وسند نو پدی کې س قراوی یعنی حماد ابن زید لکروستو لاندې وګوره ولذا قال ابو حاتم ددي وجنا حاتم اغه چې المحفوظ حديث ابن عينه محفوظ روایت چې د ابن عينه حديث ته چې پای کی ابن عباس بسنت کی ذکر ده حماد ابن زید دا من اهل العداله ده ده عادل راوی ده وزبط یو ده حافظ مضبوط ده یعنی سقر راوی ده لیکن ومع ذالکا لیکن سرد دینا باوجود د دینا فقد رجحا ابو حاتم ترجیح ورکڑی دا ابو حاتم روایت روایت من روایت دا آغا چال ترجیح ورکڑی دا هم اکثر عدد منهو چه اغیب تعداد که دا دی ندیر دی یعنی یو طرف تا دا عمر ابن دینار صفیان ابن عوینه د حماد ابن سلامه دی ابن جوریج دی اغی یو قسم روایت ذکر کئی او د دید اغینا مخالفت کړي دا د سند مثال د شاص فلمتن مثال څنګه ده د شاص مثال دام ابو داوود ترمذي روایت ده عبد الواحد ابن زياد عمد عبد الواحد ابن زياد د اعمشنا اعمش ده ابو صالحنا ابو صالح ده نه مرفوعن روایت کړي چ پیغمبر علیہ السلام بکله د فجر منز فجر منز به خ اذا صلى احدكم الفجر چ کله یوتن پتا سو کی د فجر د منز اراده او کی رفلیس تجع عن يمينه دا دا اغه د غروایت دی چ پیغمبر بکله د سحر سنتو کړه نبه تر د فرض پوری لکه لکه سات بهسه پدی خي تربه نه دړه واچوله تر د سهار د یعنی دا فرض د جميله د بهر وته د بهر نو اوس دی داوي اذا سله حد کو يني دا د پیغمبر گویا کی او قول د عبد الواحد ابن زياد د دا روایت کوي د اعمش په شاګردانو کی عبد الواحد ابن زياد داغه نه دا روایت دا سیدي پیغمبر وي او تن پتا سو کې د فجر مون سکي نو پکار دادا فلي استجى پکار دادا چې هغه اړ خله ګي عن يميني په خپلخي طرف باندې يعني په خپل طرف دی هغه لکسملي ګویا کی یعنی پیغمبر دا حکم کړي د پدی حدیث کی او امر بالاام دے مخک بهقي سوئي قال البيهقي بهقداوي خالف عبد الواحد عبد الواحد ابن زیاد مخالفت کړي دي العدد الكثير في هذا د عامش په شاگردانو کې عبد الواحد د غنو کسانو د غي خلاف کړي دي زکا ف ان الناس زکا اغنور چکم غن تعداد دي غن خلک انما راوهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دا روایت اغي کړي دي او غي د نبی علیہ السلام فعل ذکر کړي دي لا من قوله دا دې پیغمبر قول نه دی ذکر کړی یانه څه مطلب مطلب دا دی چې غنور د پیغمبر فیل ذکر کړی دی یعنی غو روایت اصل کې دا سي دی چې کله نبی له صلوات والسلام د فجر منس کو نو استجعا نو پیغمبر علی سلام په خيړه باندې ډډو لګولا یعنی هغه د پیغمبر فیل ای کی ذکر دی چې کله و پیغمبر علی سلام د فجر منځ به کو نو هغه با خپل خي اڑخ باندې ډډه ولګولا یعنی پاغه روایت کی د احمد شغ نور شاگردان دا روایت نه کړي چې رکل یو تن تاسو کې د فجر منځ کین او هغه کی دی په خي اڑخ باندې ډډه ولګي بلکې پي کې دادی چې کله پیغمبر السلام به د فجر مو کوو س به او د سنت ن بعد اجاع على ې پغمبر به په خپلخي او ل بهه ډړه او لګله یعنی راويغ فغ نقل کوي نه کې د پیغمبر امر تیک شو نو وجه 1 فرده عبد واحد من بين نثقاي اصحاب الاع شي به نو. پدې کې انفراد کړه دې یعنی پدې کې جداواله اختیار کړه دې عبد الواحد د اعمش په شاګردانو کې د سقر او یانو نه د رزان لوال کړه دې پدې لفظ باندې نو دا اوس ګوره دا په متن کې شذوز دي متن کې د پیغمبر فیل نقل له او عبد الواحد ابن زياد په متن کې هغه عمل اغی اغی نه قول جوړ کړي دی نه مطلب دا دی چې ر د داغه سقر او یانو نه خلاف کړي دی نو د دې وجنه د دا روایت د شاذ دی او د شاذ فلمتن مثال دی سند کی صدغه نشتا او بار په متن کې خلاف کړي دی اکشوا خ المحفوظ محفوظ چ دینو هاذا ويقابل الشاذ المحفوظ د شاز مقابله کې محفوظ وی او د محفوظ تعریف سره د مارواه الاوثق څنګه چې ما تاسو ته په مخ کې مثال کې تعریف ویلي مارواه الاوثق مخالفا لروايه الثقته دښوا یا مخالفا لما رواه الثقته په دې الفاظو باندې ویلې شي مثال د دې عمدغه مذکوره چې کوم دو مثالونه دي قول مثالان المذكوران فی نوع الشاذ ومدغد وره مثالونه چې کوم مذکور شو ذکر شو د شاذ کی لیکن دا بوس د ایبل طرف نه لکه ته ذکر کی لیکن من طریق الاوسقی ټیک شوي یعنی محفوظ روایت په دې کې بتوس د اوسق د طرف نه بیرانی سي لګباړو باندې کی مثال وته صدا کې ایکه موږ د حماد بن زید مثال ور کړو نبیہه په دې کتاب سو د ابن عینه مثال ورکړي چې ابن عینه داد دا حماد ابن زیدنه او صقری او بید ابن عینه دا په شاندار روایت ابن جریجم کړي دی او حماد ابن سلامم کړي دي تخوا نو د دې را روایت دا محفوظ دي دارنګ په دې بلکی د عبد الواحد ابن زیاد نه علاوه د اعمش چې کوم نور شاگردان دي نو لکهغه با تذکر کی چې د عامش نور شاگردان دا روایت د پیغمبر فیل ذکر کئ او جب کی عبد الواحد زیاد اگر چه اغم سقدې خو بهر حل د دی او سقراویان هغه خلاف کړي دی او د عامش نور ګن شاگردان هغه د عمل د پیغمبر فیل ذکر کئ حکم د شاز او د محفوظ سد من المعلوم دا خبره معلومه ده چې ان شاز حدیث مردود شاز چې نو دا مردود حدیث ته عمل محفوظ هر چې محفوظ دین او دا حدیثه مقبول دي